Tervetuloa opiskelemaan ammattikouluun. Olen Jari Hiltonen ja tässä äänitteessä kerron vähän ammattikouluopiskelun merkityksestä ja eroista siihen nähden, mitä se tarkoittaisi vaikka peruskouluun nähdä. Ammattikoulun kaikkein tärkein ilmiö on uusien asioiden oppiminen. Olet oppinut peruskoulussa jo paljon kaikenlaista. Ammattikoulu ja lukio täydentävät niitä, ja siellä ammattikoulussa sinulla on mahdollisuus oppia paljon sellaisia asioita, mitä et ennen vielä tiennyt. Mutta koulutuksessa, samoin kuin lukiossa, niin on joitakin peruseroja peruskouluun nähden. Ensimmäinen ja tärkein niistä on vastuu oppimisesta. Peruskoulussa opiskellessasi oppimisesta oli opettajalla, mutta kun siirryt ammattikouluopiskelijaksi, vastuuoppimisesta siirtyy sinulle itsellesi. Se ei oikeastaan ole sinun vanhemmilla, vaan se on sinulla itselläsi, ja tämä tuo sinulle paljon mahdollisuuksia, joista et välttämättä ole ennen tietoinen ollut, eli voit päättää... Esimerkiksi siitä, että kuinka kauan olet opiskelija, voit jättää jopa leikin keskenkin, jos haluat, tai vaihtaa linjaa, tai käydä kaikki loppuun ja saada sitten tutkinnon. Opettajan vastuulla järjestää ja varmistaa oppimismahdollisuuksia kaikille opiskelijoille, jotka kouluun tulevat opiskelemaan. Ammattikoulussa on opiskelemassa paljon erilaisia ihmisiä. On Suomessa syntyneitä ja muualla syntyneitä, on aikuisia ja nuoria. Ja kaikilla saattaa olla silti sama päämäärä, sama tutkinto ja sama koulutusaikakin. Opettajan tehtävänä on avuttaa kaikkia opiskelussa, jotta hän juuri oppisi. Yksi tärkeä asia joka kauttaa sinua Opiskelutyössä on se, että oivallat oman roolisi opiskelijana. Jos olet oivaltanut se hyvin, niin sen jälkeen näet paremmin, mitä opettaja tekee ja voit osoittaa arvostusta myös opettajalle. Ammattikouluopettajan työ on hieman erilaista verraten peruskouluopettajan työhön, vaikka periaate on sama. Tehdään työtä, jotta opiskelijat oppisivat paremmin. Rehellisyys on suomalaisen koulun kulmakivi myös ammattikoulussa. Tähän liittyen, jos olet opiskelijan roolin oikein oivaltanut, niin sinun pitäisi olla rehellinen. Ja jos, jos sinulle tulee esimerkiksi oppimisvaikeuksia, et saisi peitellä niitä, vaan sinun pitäisi nekin avoimesti kertoa opettajalle. Silloin opettaja pystyy auttamaan sinua ja ja hän voi täydentää sitten puutteita, joita sinulla on. Mutta jos pidät kaiken itselläsi, niin silloin opettajalla ei ole välttämättä mahdollisuuksia auttaa sinua. Opettaja opiskelijan olisi tultava toimeen keskennänsä. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteisen sävelen löytämistä. Eli etsi kaikkien opettajien kanssa yhteinen sävel, niin silloin työsi onnistuu hyvin. Opettaja ei ole sinun vihollisesi, vaan meidän tehtävämme on auttaa sinua ja siitä me palkkammekin saamme. Oppijana sinulla voi olla kolme erilaista oppimisen tapaa. Ensimmäinen on näkemällä oppiminen. Se tarkoittaa sitä, että opit visuaalisesti esimerkiksi kuvista tai videoista tai kartoista. Saat niistä irti. Sen asian, mistä ollaan puhumassa oppitunnilla. Osa meistä oppii kuuntelemalla paljon. Kuuntelemalla oppiva opiskelija rakastaa hyvin puhuvaa opettajaa, joka osaa kertoa hienosti, miten asiat ovat tai mistä joku juttu johtuu. Kaiken tärkein oppimisen tapa ammattikoulussa on tekemällä oppiminen. Eli se, että mennään työsaliin ja siellä tehdään... Otan asiaa ihan käsin harjoittelemalla. Tekemällä oppiminen on oikeastaan kaikille ammattikouluopiskelijoille tärkeä oppimisen tapa. Oltiin sitten nuoria tai aikuisia. Oppimisen tavasta seuraa opiskelutekniikoita. Kaikkein tärkeimmät opiskelutekniikat ovat lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, jäljittely eli matkiminen työsalissa työharjoittelu eli työssäoppiminen ja sitten opintoretki eli ekskursio. Ammatilliskoulutuksessa on paljon niin sanottuja yhteisiä aineita eli yto-opintoja. Yto-nimitys tai lyhenne tulee sanoista yhteiset tutkinnon osat. Minkä vuoksi ammattikoulussa on yhteisiä tutkinnon osia? Tähän on oikeastaan kolme syytä. Ensimmäinen on se, että firmat ovat toivoneet niitä. Toinen on yleissivistys, joka valtionhallinnon, opetushallituksen ja opetusministeriön toimesta on määrätty ammattikoulullekin, eli kaikille toisen asteen oppilaitoksille. Ja kolmas on jatko kelpoisuus, eli kun käyt amiksen loppuun, niin saat jatko kelpoisuuden ja voit jatkaa vaikka suoraan ammattikorkeakouluun tai johonkin muuhun jatko -opintoon. Tutkimusten mukaan vähintään 30 prosenttia opiskelijoista oppii aivan tarpeelliset asiat, oli opettaja millainen vaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että, että jos järjestetään oppimismahdollisuuksia, niin opiskelija käyttää ne hyväksi ja opettajan merkitys on pienempi kuin peruskoulun puolella jotta selviä opiskelijan roolista hyvin, sinun täytyy varmistaa koulupäivän vaativa energiamäärä ja vireystila. Tähän on kolme hyvää konstia. Ensimmäinen on ihan riittävä yöuni, eli nuku hyvin joka yö. Toinen on riittävät ruokailut, eli käy syömässä koululounas ja syö aamupalakin hyvin, niin silloin pärjäät koulupäivän paremmin. Kolmas on riittävä liikunta. Harasta liikuntaa säännöllisesti, niin siitä on hyötyä sinulle myös vireystilassa. Ammattikoulun nimitystä, eli virallista nimeä, joskus saatat joutua pohtimaan, kun täytät esimerkiksi virastoasiakirjoja. Länsirannikolla vaikuttavan koulun nimenä oikeastaan neljä erilaista vaihtoehtoa. Kaikkein yleisin nimitys on Vinnova. Sitten on mahdollista puhua myös Länsirannikon koulutus Oystä. Ja sitten kun saat tutkintotodistuksen, siellä lukee pitkä nimi, joka on Länsirannikon koulutus Oy Vinnova. Suoritat ammattikoulussa perustutkintoa. Perustutkintoja on eri alojen mukaan. On esimerkiksi kone- ja metallialan perustutkinto, rakennusalan perustutkinto, sähköalan perustutkinto, talotekniikan perustutkinto tai vaikka auto- ja kuljetusalan perustutkinto. Nämä, jos sinulla on epäselvää, mikä perustutkinto on kyseessä, voit kysyä siitä opettajaltasi. Vinnova toimii... Porissa, Raumalla ja, ja kullalla ja myöskin Laitilassa. Laitila, anteeksi, Vinnovan opiskelijamäärä on tällä hetkellä noin 4000 nurkilla. Näistä on suurin osa nuorisoasteen oppilaita. Nuorisoasteen oppilaista yli 2000 opiskelee Porissa ja tällä hetkellä Porin kaikki osastot on keskitetty kampukselle, jossa annetaan meidän nuorisoasteen koulutusta ja myös iso määrä aikuiskoulutusta. Ammattikouluopiskelijoista keskeyttää opinnot keskimäärin 15-20 prosenttia. Se on noin valtakunnallinen keskiarvo. Kun mietit, mikä on opiskelusi päämäärä, niin ensimmäisenä tulee tietysti mieleen ammattiin valmistuminen, eli se, että saat ammatin ja, ja se, sitä kohti johtaa myös tutkintotodistus, eli kun todistuksen saat, niin silloin olet, voit näyttää sen työnantajalle, että olet nyt valmistunut ammattiin, mutta valmistuminen ammattiin tai todistus niin ei ole mahdollista, jos et opi asioita. Että oikeastaan opiskelun kaikkein tärkein päämäärä on se, että saat ihan selkeää oppimista. Ja jos et opi, niin silloin sinun vastuulla on itse ottaa selvää, mistä se johtuu. Jos kärsit oppimisvaikeuksista, juttele niistä opettajille tai muille, niin voimme sinua auttaa. Ehkä tarvitset eriytettyä opetusta, jonka aikana saat yksilöllisempää ohjausta. Miten omaehtoinen oppilaitos poikkeaa peruskoulusta? Peruskoulu on käytännössä pakollinen koulu, jonka kaikki joutuu oma oppimisvelvollisuuden vuoksi käymään. Ammattikoulua ei ole pakko käydä loppuun saakka. Eli voit keskeyttää sen, jos haluat. Jos sinulla on tarve mennä jonnekin muualle tai haluat mennä töihin, niin voit keskeyttää koulun. Ehkä joskus myöhemmin aloittaa se uudestaan tai vaihtaa linjaa, jos haluat opiskella jonkun toisen ammatin.